בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ. מיוסד על תורה מ בליקוטי מורן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שתרחם עלי. ותהיה עמי תמיד. בשבתי בביתי ובלכתי בדרך. בשוכבי ובקומי. בצאתי ובבואי. ותורני ותדריכני בעמיתך ותלמדני תמיד בכל עת איך להתנהג בענייני נסיעות לדרכים. אם אשא ואם אחדל, ואיך לסע ומתי לסע, ולהיכן ולאיזה מקום ועיר לנסוע, וכמה אתעכב בדרכי. וכל פרטי הנסיעות לאיזה דרך, גדול וקטן, ארוך וקצר, הכל תודייני ותלמדני ברחמיך האמיתיים, ותוליכני בדרך הישר תמיד בכל עת. אדון כל גדול העצה ורב העליליה, אשר עניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. ויודע ומבין מחשבותם וסודם, יעוררו רוחמך האמיתיים עלי. וזקני ולמדני תמיד בכל עת איך להתנהג בענייני נסיעות הדרכים. וכשם שהיית עם ישראל במדבר, והיו כל נסיעתם על פיך וכרצונך, כמו שכתוב, על פי ה' יחנו ועל פי ה' ישהו, כן תרחם עלי ותהיה עם מי תמיד. ואני מוסר עצמי עליך לבד באמת עם כל תנועותי תמיד. על פיך פי אחנה בביתי ועל פיך אשא. ותשמור צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. ותרחם עלי תמיד בכל עת שאני מוכרח לנסוע לזה דרך על פי רצונך הטוב שתהיה עמי תמיד. ותוליכני לשלום ותדריכני לשלום, ותגיעני למחוז חפצי לחיים טובים ולשלום. ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך, ותתנני לכן ולחסד ולחמים בעיניך ובעיני כל רעי. ותגמייני חסדים טובים תמיד, ותשיבני לשלום לביתי, שלום בגופי ובנפשי ובממוני ובתואתי. ותשמרני ביחמך מכל מכשול חטא ועוון, ומכל מיני ערעורים רעים ומחשבות רעות, ומכל הסתכלות רעים, תמיד ובפרט בדרך הילוכי בדרך. תצילני ותשמרני ביחמך מסכנת דרכים לעולם, בגשמיות ורוחניות, בגוף ונפש וממון. הורני אדוני דרכך, עונכני ברוח מישור למען שעורי, ידריכני בעמיתך מלמדני, כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. תום וישר אדוני, אלקני עורך הטעים בדרך, ידריך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו. כל רוחות אדוני חסד ואמת לנצרי בריתו ועדותיו, הורני אדוני דרכך, הלך בעמיתך, יחד לבבי לראה שמיך. דווקא לעפר נפשי חייני, כי דבריך הדרכי סיפרתי, ותענני למדני חוקך. דרך פקודך הבינני, ואשיך בנפלאותיך, דלפה נפשי מתוגה, קיימני כדבריך. דרך שקר עשה ממני, ותורתך חונני, דרך אמונה בחרתי, משפטך שיוויתי. דבקתי בעדותיך, אדוני, אל תבישני, דרך מצוותיך ערוץ, כי תרחיב ליבי. ראיני, אדוני, דרך חוקיך, וצורנה עקב, הבינני, ואת צורת תורתך, ושמרנה בכל לב. אדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי, הט ליבי על עדותיך, ואל אל בצע. אעבר עיני מרעות שווא בדרכך, חייני, אקם לעבדך נמרתך אשר ליראתך. אעבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובים, הנה תאבתי לפקודך בצדקתך, חייני. חוסה עלי קרוב רחמך, חוננני אדוני, רעי עונים משונאי מרוממים משערי מוות, כי אתה ידעת את מהירות ליבי ופיזור נפשי. ועתה ידעת נתיבתי באורח זוהלך תנוא פח לי. הבית ימין הוא רעה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי. חוס וחמור עלי חוס וחונני והצילני ממה שאני צריך להנצל. מלטני ממה שאני צריך להימלט. חלצני ה' מאדם רם איש חמסים תנצרני עוזרני והושיעני ואהיה עמי תמיד. והצילני מעד אויביי ומרדפיי בשבטי בביתי, בביתי ובלכתי בדרך תזכני בכל עת שאהיה מוכרח לנסוע וללך בדרך על פי רצונך הטוב, שיהיו יוכי ונשיאתי בקדושה ובטהרה גדולה ובמחשבות קדושות וטהורות. ואהיה נשמע מכל דבר רע, ותזכני ותעזרני שיזכה על ידי נסיעותיי לתקן את פגם האמונה. והגלות והטלטול שלי בדרך יכפר על פגם האמונה שפגמתי לפניך, אשר על ידי זה גרמתי טלטול למעלה חס ושלום. אנא ה' עיניך הלא לאמונה, כל מצוותך אמונה שקר רדפוני עוזרני. עוזרני וחונני ותשפיע עלי אמונתך הקדושה מעתה ועד עולם. ולא יבוא עלי שום כפירה ובלבול בדעתי כלל. ותעזרני מעתה לשהוא בתשובה שלמה לפניך באמת ובלב שלם. וברחמך רבים תמחול ותכפר ותסלח אלוה הסליחות, חנון אמרבה לסלוח על כל הפגמים שפגמתי באמונתך הקדושה. זכני לתקן בחיי כל הפגמים האלה על כל מה שפגמתי באמונתך הקדושה מנעורי עד היום הזה, בין בגלגול זה בין בגלגול אחר. הכל אזכה לתקן בשלמות חי ישקל מהרה, ואזכה מעטר לאמונה הקדושה באמת ובשלמות כרצונך הטוב. ותרחם עליך ועל בניך הנעים ונדים בגלות גדול זה כמה מאות שנים. צון נידח ואין מקבץ. השכינה כביכול ימהם בגלות כציפור נודדת מנקינה, כן איש נודד ממקומו. ובצוק העתים עמך ישראל נעים ונדים מטורפים ובולבלים. מעד על מקול ערעי עוניים ועמלם, וחמול על טלטולם, קבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, וקרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מרקתי ארץ. ואביאנו לציון עירך ברינה, וזקני ללך ולנסוע ולבוא לארץ ישראל, בחיי איש קל מהרה. ועוזרני וזקני לעסוק בתורתך הקדושה לשמה תמיד יום ולילה ותעזרני לעשות תשובה שלמה ולתקן מהרה בחיי את כל הפגמים שפגמתי נגדך על ידי חץ ועוון הגדול של ביטול תורה אשר הייתי בטל מדברי תורה ימים ושנים הרבה. רחם עלי לתקן כל הפגמים האלה וזקני מעתה לעסוק בתורתך ובעבודתך לשמה תמיד באמת ובלב שלם ולא אתן שינה לעינייה תנומה לאף אפה כי אם בתכלית המיעוט והכרח הגדול בשביל קיום הגוף הצילני מפח יוגשים, הצילני, כצבי מיד, וחציפו מיד יכוש. עוזרני, כי עליך נשענתי, כי כבר התחלת להושיעני הרבה, ואין נאה לך לעוזבני. עשה למענך ולמען הצדיקים אמיתיים, קדושים אשר בארץ, הם אשר בזכותם, לבד נשענתי, ובכוחם חסיתי. ותעזרני שיש עליהם באמונה ובביטחון בך תמיד, ולא אעשה שום פעולה, ולא יעסוק בשום עסק, ולא אעשה שום נסיעה בשביל פרנסה כלל. רק אז כלידע הוא להאמין בך באמונה שלמה ובביטחון חזק, שאתה תכלכלני ותזמיני פרנסתי בשלמות בביתי, בלי שום נסיעה וטלטול בעולם כלל, ובלי שום עשייה ועובדה בעסק כלל. וכל נסיעתי לאיזה דרך וכל עסקיי ופעולותיי לא יהיו כי אם לשמך ולעבודתך לבד באמת, וכרצונך אעשה. ולא אכוון בין נסיעתי והעסקיי שום תועלת עצמי כלל, כי הכל שלך. הנשמה שלך והגוף שלך ובלעדיך לא הרים את ידי ואת רגלי לעשות שום עסק ושום נסיעה בעולם. כי אתה אלוהי ורוחך טובה תנחני בארץ מישור, ותזמין לי פרנסתי מאיתך לבד בהרחבה הגדולה קודם שתצטרך לה, באופן שאוכל לעסוק בתורתך ובעבודתך תמיד, ולא יהיה לי שום בלבול חס ושלום על ידי טרידת הפרנסה כלל. ותפתח לנו הצערך הטוב ותיתן המטה בלתו לברכה לחיים ולשבע ותשפיע על וזול בעולם. ולא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, ותמשיך שלום בעולם. ויקוים מקרא שכתוב אסם גבולך שלום, חלב חיטים יסביאך. ותהיה בעזרנו תמיד באופן שנזכה לבלות ימינו בטוב האמיתי, בטוב הנצחי. לעסוק כל ימינו בתורה ועבודת אדוני באמת כרצונך הטוב. ולא נסעו מדברי התורה ימין ושמאל. ותורני ותלמדני תמיד את הדרך אשר אלך בה ואת המעשה אשר אעשה. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק ממני, חוש על עזרתי, אדוני תשועתי.